Володько робить кілька кроків далі. Там три верби, ніби три горбаті верблюди, з обох берегів одна до одної нахилилася, і то так, що, здається, вони обнятись хочуть. Дерманські та лебецькі пастушки за це місце не раз люті бої зводили. Це ж бож живий перелаз. Одна з верб своїм червом зовсім через воду лягла, Перетяла течію, створила вир. Вода, щоб текти далі, мусить кришечку здуситись, відбитись у бік, у право, закрутитись там і, виліши закруту, тікати ніби з перляку далі. А скільки там листя та сміття всіляко, та піни, що нагадує велику стару мухомору. Володьку закачуєш та ннята, бо як його втриматись, щоб не полізти на ту вербу? Хведот, побачивши таке, кидає огонь і забувши, що має гніватись, підходить і собі до верби, а на обличчі сама беззастережна зацікавленість. Володько ж втілена повага. Зійшов на обчований стовбур верби, як він халела не боїться, присів на шпиньки і дивиться мовчки у вируючу воду. Дивиться довго й вперто і мовчить. І мовчить, і надутий такий, і як то воно так, і чому то тепер немає того риби та рака, думає він поважно. А може дещо й тепер лишилося? Напевно, ще щось є, Он там щось мигнуло, то в'юни та леньки. Вони такі меткі та слизькі, що їх ніяк у руці не втримаєш. Виховзне і плиг у воду. А там ще й ракон зовсім лінький, ніби дід раченець, що має вісімдесят років, повзе. Тут Володько на хвилину переносить свою згадку на діда раченця, здерманя, що бувало у них ночував, та на цілу хату смородив своєю люлькою з довгим брудним чубуком. Але це недовго триває. Його цікавить, чому це дійсно немає тих лебедів. І де ж вони ділися? І чого зміліла річка, і де ті очерети та стависька, та верболози з бугаями, і що це за бугаї такі? Володько вичуває, що ноги йому в колінах терпнуть, але вставати ніяк не має сили. Усе тягне і тягне та вода. Хочеться надивитися, бо хто знає, чи не втече вона одного разу зовсім у безвість. Хведоте! Не відриваючи зору від води, нагло каже Володько. Хведот стригається, не чекав такого, шморгнув голосно носом і перелякано відповідає, «Со, знаєш ти що?» «Не знаю, ні. А за божись, що не будеш більше плакати, то я скажу. А ти не сказиш мамі, як бозитимусь?» «От дурний, щоб я ще мамі казав. Божись, їй бо, не буду». Що ти не будеш? Не буду плакати. Володько глянув на Хведота з виразом, чи можна ще твоїй божбіняти віри, бо вигляд того рішуче мало викликає довір'я. На щоках позасихали патьоки сліз, носення брудно-червоне, очі перелякані. Та все-таки Володько звівся, надто кортіло йому сповнити свій задум і промовив. «Знаєш, що, Хведоти, давай підемо отак, знаєш, отак, туди, до лебедів, як тече річка, добре?» І вказав рукою напрямок. «Добре», – згодився одразу Хведот, шморгнув веселіше носом і підбадьорився. «Він ще не забув, що другим разом не візьму тебе огонь класти». «Ми, – пояснює Володько, – побачимо, куди тече та річка». У лебедях став великий-великий, а на ставу лебеді плавають. — Хм, ти ще не знаєш, що це таке? — Не знаю, — щиросердно признається Хведот. — Такі, як гуси, знаєш? — Хм, шморгнуто той носом. — Ну то ходім.